Дядо Рачо Чубанът Слънцето днес е довито пърлеше гърбовете на голямото му стадо за това. Порано от други път то се свлече от поляните на липовец пиво дей се. Надипли под кръстата сянка на трите диви киселици край самия път до реката. Дядо Рачо пристигна най-подири с кучитата преглед да поразмести и настани. Козите измиса на реката и като пусна големия сия морлук отстрани път. Дряна седна да обядва. Сърцет беше още старият козар. Като нахрани най-напред кучетата е той. Разтвори големия захлуп, затвара размаза с коравите си длани една глава. Кромито чупи хляб, хапна над венатри, избърса дългите си мустаци. Прекръсти се и стана пак. Наоколо беше тихо като в черковен двор. Стадото. Спокойно плодноваше. Само една лакома и луда коза се беше отлачила от. Пладнището прасичеше дола и се насочваше към отсрещния лещак. Ое, -е ое! -е! Извика и дядо рачо. Надула си се като гайда и пак тичаш. Красто проклета. Пъч-пъч пъч. Козата изви глава, каш да се запази от удръзга се заднишком и хукна. Като подгонена обратно към пладнището. Дядорачо окачи чантата и я мърлука. Надряна граб на брадвата, която се отринта бе взел от кошарата, прекрасти. Сепак и тръгна нагоре по пътя за голямата гора. Той беше висок, здрав старец с сини като метлечина очи с дълги. Побелели коси небръснати, съвършено глух. Гологлав разгърден с дълги. Набъдреници от козе кожа отдалече напомняше на човек от каменната епоха. От дете още бродеше из горите със стадото дядо Рачо Чубанът. Останал. Сира, че някаква дълбока покру се го беше отвърнала от хората не стига. Това на времето лежа и от тежката болест. Три месеца се бори с... Смъртът горе в колибата си на кошарска поляна и най-после се дигна, но... оглуше съвсем. И от тогава кажи речи не е стъпил в село. Едва е сенъс го. Убедиха да слезе на сватбата на сестринка си Тудора, също овчар. Единственият човек, когато той само обичаше. Пристигнал дядо Рачус. Голямата гега с чантата, с пискюлите, с рошавите си на бедреници отбил се. Вкъщи пооблякал се за бучилку, отликовал Лула в уста и право в черквата. Застанал до самата врата, смучил Лулата и шел зърта плахо-плахо. Дядо Доко. Клисарят го доближил и почнал да му дава знаци да махне Лула Тачев, Черква се не поши, а той като разбрал много чудено с глава и като всеки глух човек се провикнал високо та или певците даже и Холан. Много пък сте я изтънчили. Бреда му се не види макар. И излязъл. Отишъл в къщ и грабнал турбите с хляба по кучетата и запрашил към кошарата. Отчуждил се беше до хората и обичаите им дядо Рачо и не само ги не чуваше, а беше почнали да ги не разбира. Само с и кучетата се тъкмеше пък и те го разбираха и обичаха като баща. Когато дойде до раковир и се канеше да прескочи по камъните от татък за да поеме към голямата гора на завоя, за делите му се мярнаха хора. Трима. Конници се зададоха из пътя и той се поспря, за да погледа конете. Двамата. Бяха граждани в Зелени Дрехия, третият костек метът над тяхното село. Добър ден, дядо чуал, провикна се той като спря коня. Добър ти ден. Няма гоня, маа. Той отиде от зарана в Тунджа да къпе овцета отвърна. Старецът като мислеше, че го пита за Тодора сестринка му който други. Път плодно ваше с стадото си наблизо под гъбрите. Добър ден ти думан, добър ден. Не ми трябва ваш Тодор. Аз ли? Отивам среща в братанска просойка не дочу пак дядо Рачо. Вчера отсякох две-три букачки, изнесох ги на поляната та рекох сега да отида да одялам дървчета за наш Тодор за новата му порта. Забранено е там дядо Рачо. Забранено е е, и кратко този човек и е лесничея ти. Ще те глоби. Да не е ново да скалче Негова милост. Ден живо, ден живо. Я, какъв юнак. Е. Не е, да скал, не е. Продължаваше упорито да вика кметът, като се. Смееше алясни Ще те глоби, като ходиш из забранената гора. Не бойте се, синко, не бойте се. Те кучетата не хапят да удегине. Не съска човек. Ръхат си минете край плоднището, нищо няма да ви сторят. Кмета Бе, истина ли не чува този дявол или се преструва? Запита ухилен. Лесничеят. Глух е господин лесничей. От малък е такъв, нищо не чува. Остави го тогава, овечеца. Подобре, че не чува. То сега е едно време. Чей дач у трябва да се правиш на глух? Оставете го. И като смушкаха конете развеселената дружина се понесе надолу из тесния горски път. Когато конниците бяха вече отминали плоднището от среща и сред на голямата гора се понесе висок гърлен глас. Къде, къде я? я. Чумо проклета. Лудата коза сега пак се беше прокатерила на високия сипа и над киселиците й. Бързаше нагоре. Оттам чакия беше зърнало острото око на стария пастир, който продължаваше да вика. Шуга да те обели но кога се не напука. Ое-е, ое-е, -е, пъч, пъч, пъч, пъч, пъч, пъч, повтаряха в безбройните урви и долища на планината и пак потаваха в своя летен сън.